A Bartos Csaba István, nem tudom, hogy húm volt, szaridők tanulja időizeljelbe, filozófus és mindenevő. Korát pontosan nem tudja, de állítása szerint 32 éves lehet. Az Ebroniton volt valahol, Laki Tamás ruhitra Büszke arra, hogy nem tud villával és kanállal lenni. Ez valahol az Ebroniton, nem tudom, hogy humbút volt, a Laki Tamásnak, így. Le, vagy ő hozta ezt a hírt, gyerekkora óta kézzel eszik, és vödörből, disznóvájukból, kedvenc eledele a moslék. A nyers hús, a gumi és a fólia, fólia műanyag. Valószínűleg tanyáján, mert ott lakik, nem sok vacsora vendég fordul meg. Bartos Csi István mesterünk DDD, amit jelent az a DDD? Nem tudom. Szerint azért kell nap mint nap szemetet, nyers húst, műanyagot és fegyipari hulladékot enni, mert a táplálkozás szorosan összefügg a szívével. De ez igaz, tehát akárki ért arról, az igaz. Na mindegy. És ha minden nap legalább két kilogrammnyi műanyagot megeszünk, és papírba csavarva, vagy pipába tömbbe elszívunk, közelebb kerülünk a bartosizmus eszméjéhöz. A legmeredekebb bortosizmus tétel, pedig szívjel minden nap 120 partosféle cégit. Nem tudom ez valami, nem tudom, hogy humbot valami porútja, vagy faszom, nem tudom. Tehát, hogy ez, ez kimásoltam itt, mert, mert, mert volt még egy rulam, ja de igen, még még ezt el, ja igen. Ez valami meg cikkézzék. Ez 2009. szeptember 28-án, nem tudom, hogy ez micsoda, extrém világ. Ezen is arítva valaki Tamás lehozta, hihetetlen, de mégis igaz. Bartos Csaba István, politikai szaktanácsadó és szaktréner, aki nem mellesleg Európa legerősebb dohányosa. Legnagyobb alkoholistája és vasgyomru mindenevője. Ez rajta van az ebroniton valahol. Önmagát a világ legnagyobb filozófus zsenéjének titulálja, és szerinte az ő földi halálában lesz a világ vége. Ez a derékember eddig 29 videós filmben kattanás ide, csillogtatta meg eszméjét és tudását. Politikai, köznapi elemzéseink kívül valóban láthatjuk, hogy különleges emberrel van dolgunk. A pálinkát úgy iszza, mint a vizet, élő csirkéket, kis csirkéket nyel le az órában, és fülében 16 cigarettát köfékel, valamint deszertként egy öreg tévét fogyaszt el. Bartos Csaba István valóban, Magyarország legjelesebb polgára. Képek, videók, hollap. Nem tudom. Ez főn volt, mind az Erzorúton. Valami logout meg a, tudom én, ilyenek.